جاءت له حقبت انبتت ثمارها والله وذا يكمي هاشا والله اسمع لد <سؤال> الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يضيعون ما انفقوا منه ولا ظل لهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورت بقرا مدنی سورت دے نزولن ستاسی دے بس ده سورت متوفین ننازل شوے دے او بترتیق ده سورتونو کی دوین دے بس ده سورت فاتحینا مقصد ده سورت بقری بیان ده سلور مزامینو اس بات توحید اس رسالت جہاد بی سبیل اللہ تعالی انفاق بی سبیل اللہ تعالی دایته مرنه مزمن سره صورت په سلوري سوهانه تقسيم دي اولاي شي 92 پورې د کې بیان دي د اسواتو هي دوه مېسا اي 92 نايته 77 پورې د کې بیان دي د اسواتو رساله دري سي د صورت بیان شوهي سلورماي سي د صورت شروع وا د آیت نمبر 254 نا طرفه راپورې او بدی کې بیانو د انفاک ویسبیل الله تعالی آیت 254 کې ترغیب ورکو انفاک ته د آیت 255 کې تل قرسي ذکر کوله آیت کې داو د توحید او پاګېبانی یول السلیلی یقلیا چې انفاک د دې مسلې د پارکی کې چه اقیده ده توحید وی نینفق و پایدا در کی که اقیده ده توحید نینی فیدا ندار کن بیا آیت نمبر 200 چپن سبیل غی سبیل رشد او آیت نمبر 200 ستاون که منزل سبیل الغی او ده سبیل رشد ذکر شو آیت نمبر 200 اتاون که مثال ده صحاب الغی زکر شد ده نورد چه خود دلائلو خبر شو او بیا د توحید نه انکار وکړه تر قیامت پورې لانیتی شو ګمرا شو شو بیا ائد نمبر 259 کې واقع د وزیر علی سلامي ذکر کوله دا صاحب روشد مثال یې ذکر کوله چې ګوره مخکې نه کیده ټیکوه او د دلیل وسرنو نو چې د دلیل راغ نو رمره مزبوط شو وزیر علی سلام هغه په یو کلی تیریدو او دلنه سوال وکړه دا کلی والا به ته واپس څنګه ژوند دي که ما شومان ګلو یيږي او کنه دا شانتل وی بجوندې تيږي نو الله رب العزت هغه ته پریکټیکلی خولا سل کال یې مړ کو د دې او سل وکاله پور هغه تپ ته ون او بیا لژ ونده کو داغه وغخر وته وی ګور وته صدا بو څنګه ژوند دي کی دا خر اډو کی را یوشو د انچ جوړ شو وی و خو یو ګورا بدی طریقه باندې زو مړی کو او دا شانتی وا پورسکه متم خلک راځوت کی چې سنا فين له سلام دې مشپيله وي ټول خلک پراپاسي کده چا اډو کینی او کده چا اډو کینی کده چا دا اډو کیم زر زر شي وي وسین کی ماانو په ډلې د فزلی پښکل کې څنګه وتی دا غاډو کی دا غریبم را یوځی شي او د دینه وا انسانان جوړ شي او دکی بودریږي یوانی به روخی روخيږي سرمانی به بیروخيږي وختوبه بیروزي او رونه بابا کې واپس وای زن نفوسه زویجت رونه بابا کې اوځي شي غدا نه ه شرطه مثال الله دا صابر رشید ذکر کو دا زهره علي سلام هغه ته پریکټیکل خو دلا نمبر 260 نا دغه مثال ذکر کیږي دا صابر رشید د ابراهيم علي سلام د ابراهيم عليه السلام عقيده ټکتا دین د کیفیت تاسو کوي چله تمړي څنګه ژوند کی چما دې دلیل ملوشي زمانو نورم متมายنشي الله زستا تنورم کور به سیل کو ويس قال ابراهيم او یاد کويغه واخ کله چې ویلی ابراهيم عليه السلام ربيه و سماره ارین یو حیا ما تا که فتوهیل موتا وکم که فیت پت ژوندۍ کوي مړی کیفا دوزه رلی سلام په وکی کی وی اننا توهیل موتا کنه سرنګی اننا لفس پرمانه د کیفا او دل تکه بساړو سري وي چې کی فتوهیل موتا سرنګی بهت ژوندۍ کوي مړی پالانو فرمایل الله رب لیست او ولم تومن آیا سایقین نشته دې دلته کې ایمان په معنا د څه یقین ایمان خو ابراهیم علیه السلام کې وو الله تعالی معلومه ځکه پیغمبر پیدایشی مؤمن وی نو د دې په ولوي دوسر په ایمان کې سفر کړه راځي 100 فرق راځي چې یو يهودي شي یو نصرااني شي یو مجوسي شي او انبيیا په حالت برقراري نو الله رب لیست ته دوی اول هم ته مې آیاستا یقین نشته ده چې سم وړي کو وکاله ویلی wala bishak yakin misram wala kil layasma in qalbi lekin dadida param chimutmain shi qalbi zra sama liatmain qalbi mufasirin deke ibn abbas radhiyallahu anhu kol shikr kai ji ma fi alayat atmau min hadi alaya ma fi alquran ayat atmau د دین از یاد امید والا نشتا ابن مسعود رضی الله عنه بنی سورتی زمر ایت پنجдесят تمیوالدی اولیاباد الذين اسرفوا الانفسهم لا تقنتم برحمت الله او ده ابن عباس رضی الله عنه زماني ده ایتو دا ودیر تمیوالدی و چه تا دا شکر دل تک ابراهيم السلام حالت تو گورا دا غدی درجی او اغا بیام دا ایت منان قلب سوال کئی یعلم دے زمون گوندی نه سب اغنی سبی که وطن بلوشی و بز بیا زان بی پروافی مون خود رجیتا مزید اللہ پاک تخبل زان ور جختای سید قلب سوال کئی نزمون پاک لگ خودی اللہ رحمو کی او د اف در بزر معاملہ دی رسل اللہ سب اغنی سونو چد شو او بیا سنت سووی او ما خو ډیرې لمر سلکو کوه ما له فورسر راځي او استاد پخوک را تا او شاګرد پخوک را تا او مقابلي دیو مناظري دی. الله دې مافيو نو قرآني کریم کې چې چرتم لا خوفون ولهم يهزنون راشي د دین مراد اطمینان قلب دی چلا رب لیس ته ول کنه چې پتی خلکو باندې باندې خوفي او نه بدی غمجن شي مطلب دایته ویس مینانه قلب ملوشي نو بده تیرشي او خپل سړمان کوي چوي ک تیر tali می کړي اوس په ډاکټر وي اوس په انجنیر وي یره په وخت تجارت کړي وي اوس په راړی ری پی سی وي بچت کړي وي اوس په می داوي داغ نه په سماب کی بدل کړي او نه انده لپاره خپي اینده لپاره مو ستورب نی پل او برده نگو را خوراتو لکا سود و رشوت نگو را خوراجه مکا او برده حق او که خیالو که د بنده که در مال هرست دیرش اتمنان ختمش ایشبا و رس بنده پدیسو چونو که جنزه بدا عمال دا جاہو شلال سنگر آتولو نو اللہ را بلیزد سکالا لا خوفون علیهم ولا هم یهزنون ولا ایتونه ذکر کیم نو دین مراد اتمنان قلب دیم ا تيار لسمه سي بارا айڅه تاي څه کوي سکورای ائ آل تکیو الله رب العزت شराई ذکر کوي چې زرو ته اطمینان څنګه آز راځي او زرو ته د اطمینان د راتلو ذریعہ څه ده سورته بارا آیت نمبر 27 28 ایت 27 نوګورې په اپه مزمون کویا شي چې پریشان کم خلک دي او خوشاله ومطمین کم خلک ويقول الذين او ويا كسان چمن کردې د الله د وحدانیت نه چمن کردې د الله د مغيب نه چمن کردې د الله د وحدانیت نه دوته وی لولا انزل الله ایت راځي په نبی عليه السلام لولا انزل الله ولنا ذلک ان قد نبی عليه السلام باندې آیتون موجه سامربې د طرف د طرف نه دا که صحیح پیغمبري او معجزه دی خو جواب قلت ور تو ان الله یقینا لنا يرسل له محردكم رحيل غيم يشاء وبجايج فخشي دا غي دامل په سبب چې انسان په سبب او بينات tingshi دا غي خدای موجزاونه عبرته او سيته ناخلي او بیا منکار کوي ويا هدي تو پیک ور کوي الیه سپلزان طرف تا کله کوي سپلزان طرف تا من اناب من اناب چاکی چا کی چ غیرت دی چا کی چ طلب وی چا کی چ انابت وی نوغو الله بخپل کتاب باندې کلک کی ودخپل کتاب سره الله غي بخپل وحدانیت باندې کلک کی و سنت طریقو یکلک کی درس مو ریواش نه ډبک کی دغلا د سینا د فیس کو د فجور نه ډبشي ناروا کارونه ودگران شي او جایس او د الله رضا کارونه غو تاسان شي الله دې موږ په دغه کې راول اوس تمن اناب وزحت کي چمن اناف سقطي الذين ادللت رجو كون کیا کسان دي امنو جي ماني راو دي دللا بو دانيت وتتم اينو وتتم اينو خوش علي قلوبهم سنددي مطمئن كي جي سنددي بي ذڪر الله دللا پختاو کہ هم ناشيو کہ خاطي راشي اي وي دا قران دينا دا بل را کي کر دا قران دينا زمو بدين مطمئن دي دللا دينا زما الله دینه زما الله دا کتاب زما سر دینه چې په هغه کما بللو خلابه د باندې سره پیغام کې مطمینه وي او په خادای کې مطمینه وي په غریبۍ کې مطمینه وي او په خوشحالی کې په مالدارۍ کې مطمینه وي او الله خبردار شی الا هر کتاب به ود کې کوم مسلمانانو راغور شی الا بذکر الله خبردار شهید الله په کتاب کې ذکر نه الله کتاب متمن القلوب متمن کی گجرونا اطمینان چرشی یوخ پسیم سوک نہ خپکیږي می جوندی و اس پتونه غړ غټوی بندوی کوی او نفران بیا بمي کوی او نا جوړ و پکټ پراته بیا بمي سکو یره چی نشته خیر و می پکینو او چلنه په خوشاله دځ په خوشاله دنیا د سچانات خون ده کرا چې دا انسان بټولر مان نه پره کیږي سمو باوی کي خیر نو یره غفلانه کوم خرص کو داو کورا دا چغه سویک نه کوي به تی ناراتلنو بللا لاس مپیا زادو نه دی وای نه زمب پن شپ کی غنوا زمبګه خیرنو بس هغه چتلی دا مخ کی دی خدی پھر نضت مئن القلوب اطمینان قلب اطمینان قلب ملاوی کی د الله په کتاب دلله کتابانې ورن نو تېک مینان ملاویږي چې ونده دا قران نمو خوالې دې پریشانې شي هغه سره ومال ډیر وی سیحتونه وخه برابرې او پریشانې وي خوبول نه ورسي وای استراحت کې به بار دن بار دن بار دن ولي خدای سره ورانه شي وی خدای دې سره هغه اطمینان چټک کړې دې هغه دا خو بها نعمت الله غسته دې لسورته ماهور ایت 224 اس ماळा سم سي بارا نن خلکولی پریشان دي و, و, و کی کی خوب خوف ناراضي خب څنګه درشي تو لورس تا خبري ته سوچونه د نه ته دنیا فکرو نه پهل ترنه دبل شپکا واغيبتونو کې غلط تدبيرونو کې په فراډونو کې تیر شي خوب وتا لولي رس صورت ما height څخه تای سګورې والا حبدا مین رب العز عدم علی سلام وی به هوا جنت نه زئی جميعا ټول باز کوم بازسا سولی بازن باز نور ته پارا دوه دشمنانتی بنی ادم دایو دایو ګل سره دشمنی کوي ځکه تکه الله جنته دغه څنګه سمجھو کړی دا ارتفاع خو نشی راتلې چې کینی ټول خلق به مؤحدین او ټول به جنت کل شیطانم جھلدید وک دا او تاسو نو یو قانون ذکر کوم الله وای چې کسانو په دې دا قانون باندې تمسک وی منګولیم لگولی وی د الله په کتاب او سنت او د پیغمبر د رساله په وی او کتان سود الله د کتاب نه روغ زنیو کا نو تاسو بیا پریشان رب ال عزت فرمایدا ام قانون دې صرف ادم علی السلام ته نو وای ما ارکلای چی راشی تاسو تام مينې سما در طرفنا هودن امبیاء کرام کتابونو امبیاء او کتابونو چی راضی په هر یا امت کې په خپل خپل او هغه سره په کتابی کتابي نفمن تبع چا چی تا ودار یو کا هدايا سما د امبیاء او سما د آسماني کتابونو شريعتونو غفلا یا ذلفت دنیا ابن عباس رسلامو فرمایي वला य जिल्लु फिदुनिया गुमरा बनिशिप दुनिया के वला य शका बतबख्त बनिशिप आखरत के दुनिया के में अल्लाह पाक द खोइदोन ओसाती और आखरत के में अल्लाह रब्ब्ल इजत जहन्नम नोसाती अल्लाह हुकी जमा किताब तसकीन अस्त जमाद किताब ता बिदारी उका जमा किताब अल्लाह हु दे खबल रहनुमा खबल मशरूमनलो दुनिया के ومن ارزه اوس بلورې دا کوم خلکو نه چې دا خو ډېره تخديده لري او ټنشن دی او ډیپریشن دی, دی دا د دنیا په سر دی ځوان دي چې بژوی په سر ډول ځوان دي ژوېمنښتا چې بابا چوپ په سر ډول ځوان دي پچېمنښتا ډیپریشن وتاو دی چې چا خپل کور نشته دو که دونړولي خورې سنا چې څه په نسېکیت ناره ویلا درکې چې کومې ځرنک دی کې بسا خیره وکړم څه کې لا سره لاس لا کې ان بیا لکه دې شي دي چې راغې سره مالو نن نو دا غې سره نو تاسې یو پیغمبر براشي پورس د قیامت چي یو امتي به مسرني لکه ما سمجھ ګرو ته دینه ټینشن درس کوم څوک راځي نه سونه دې رب ته غلس پنځل لسينو ګور علي رسوله ته نبي عليه السلام وای وای کستا پسريا الله یو کستا یو کستaithe هدایت نصیب کو غی مان لرونو دا تاله د سرو خانو د سله سرو خانو نه غوراته خو څو قیمت لري نو دای بوی ربستا په انسو دینو دا لستینو دا شیل نه یو کستي کوچاغه اقیدای سمشی او هغه د امیشن به په مخ کې بوزي ته بیا غورا سنا د سودا د اکار الله د چا چانه اخلي ستاد رڼارمان الله بکم کمزکی پورا کای نوومن ار ازان ذکري چا چې مخواړو زماده کتابنا ذکر نمبرات قران قران پري خدو او په دنیا ورپسي شو نه فان له مايش شتن سان کا او تام ندا سگهنیو بند قران ترا به وزبه قران پري خده پریشان نه تا څوک وره کم خلک چړو قران تا ناس نه دي سونه پریشانه نه دي کور بيوي بنگله بيوي کاروبار بيوي دلکو نو مدن بيوي وژړ به پریشان اي لبه خپي لکه فشار به حی کی گیمرنس لیبلز غلای سچل شوه دې خبره به خبرې پسیرنی او دای کې باغه قوتې ودافیات او قوتې برداشتنی نو ما ان ار سان ذکرین الله او چا چې مخ واډلو سماد کتابنا و فایننا پس یقینا له دد پارا معیشتن جون به خوشوان کن څنګه معیشت دا سینه چې ویروس غریبې دوی ودا غې د وژنې پریشانې کته سو کو ری دا قران نه چوړې دلی دې شرار سډیری کوردا دایوی بنگلې دایوی موټری دایته ولادي سوزکی دایته ولادي لنګي دایته ولادي وچی وکر د دنیا کی ګولوی گی یو پکې نمړکی گی چې د چرګ مر کوی نه ني ني وړې بیا هم پریشانې بیا مل کده مچونی وسټ تاوي چې خدای پاکا چرته کی بخکاری چور پدوشو او نا مال را لاندې کوو واغ خپل به کنه څ څالو راو پنځه شپږ څو زو نه به مسترای وي اغه ای بغټه رودي پورتا د قانون نو نه و د باغونو نه به مدن رازي وای به فرسې ساروی به فرسې پوکیناټ ویني سترګې به وګيوي نو کد امچونه به سټتا وای نفعین له امیشه تن ځان کا نو یقینند به ژوند دي ختنګ هر وخت به پریشانه وَنَشُرُهُ أَلَا وَالَّهِ رَأْضُ بَکُ مُنگدلہ راځه هو د دنیا حالت دی کارا چې دا, دا قرآن یې مخ وړلې دي چې ني او د آخرت حالت يو سو ګورا وَنَشُرُهُ أَلَا وَالَّهِ رَأْضُ بَکُ مُنگدلَر را. یومل قیامت یې پرز د قیامت ا ماړو دخل دیدار نا ولې پدې سترګو ته د خوي کتاب دنو کتلې او کدی کتلې یو خپل دنیاوی مفادو د پاره کې د دې پینو امال دی بنو سمکړي ګنا دین او بریخي او ته چې زمما قران وخت نو تا د سې د آیت واغست الله رب لی زت وې زمما د دیدار نه بړوند قالان وبوې داړوند دا که خزه یو کوسړې فا قالان وبوې داړوند ربي و زماره بلیم احشرتنی اما ولیدرا پورته کم جوړوند وقد كنت بشیرا دنیا کے خوم ز بینا اللہ پیغه غٹستر کی می نظر میں اللہ بغیر کے ورا تخکاری د خصفا چدا چیلې توره د کو سپینه ده او دا هو دا وک دا سړی ده ما د صفا پتہ لګی د چدا مشوم دی او کلوی ده اللہ دون دل رینو وی نظر لګیدو اللہ فلم نو رامی می پکتل وک سار نی نظر میتی ژ په نری سوري کې به وې داخل کو دا کور ټوله لکه جواب ستې دایي سکے واځ خلکو ته دا غریټار لګولې تي خبرې کې استاد کور د هر سنه بيزان په یکړې وی او بیا به پکېلې کې خور کړې دلته ما خوستر کې ما خو بهر څه قتل نه نه دونوالیم نو قالا اللہ رب او فرمایالاره بلی زته ګذالک او خبره دې ټیک ده ته دنیا کې رو غرمټوي خو په دا غستر کو اتتکه آیاتونه راغلی او تاته زمایتونہ سناب کور کې قران بیانې دو خوتا وته وګنکې فاو دو سناب ومحلکه کې قران بیانې دوه ختا پښیدو گا مناقستل وسناب موبایل کې قران بیانې دوه ختا پسندري او ريدي او قران دې پینا ورې دوه تاته هو قران ډېر سانشي و کده روزانه راتلو مسالہ وا نو ته پښتکه ته پافتکه نو نه دا موبایل خدای چر سره وی زه تا له په دې کې ریکارڈینګ هم راتلم ته وی چې دا نت ورک خبره ده او سہی आवाज نراځي دا ریکارڈینګ خونځلو ریکارڈینګ خو بیا یو شان واصلو او خو به بند پوي دو اسناد قران سره دښمني وا سنا قران نو پخ سنا پردې کې دا قران اسمت نو قران دي صرف د دښمنو د بیمارو د بار راغستو چاله دښمن ته باقی دوله دا صورت او ورث کې د ولتا صورت خو دې صرف قران دغه استعمال کړو نور هوتا قراني کریم خپل راهنمانو منلې و دې هوتا خپل کېده و مل نو جوړ کړې نو که او فرمای الله رب لیساتو کده خبره دی خبر هم د قرنګیدان چې تر وګرمټوي او اتت کاياتونا راغلیو تا ته سمايتونا و نسیتهانو ته هېر کړیو د قران ايتون ډاډ وب خیال خاطر کم راتلو چې دا زم ما کتاب دی په یو زبیلل چ بیانېږي تورې کې چې تاسو راواله زم راغ ماته سو څ خپل کی د سم کم خپل عمل سم کم ته او دي یاد ساده د سترګو بطپوس کیږي ردیز نظر بطپوس کیږي ردی خوګونو د دلاسو نو د بدن بطپوس کیږي لو کذلک الیوم اذکول خو لیا خبره دا تا خو دا قران دا بندول مقابلی کولی تا خوئی چې قران په پسې طریقه بندشي چې دا توحید دا ناری بندشي تا خوئی چې قران بنشي لو کذلک الیوم هم دارنګي نن رستون ساتب پری د الله دا رحمتنا الله باندې نیشان يرند راځي نو دل تنیشان الله تنسبت نسبت شي په ماننګ د الله دا رحمتنا پاتې کیدل نو خبرمی گولا پا اتمینان قلب پوری اتمینان قلب چه نه نبا دنیا بسی خپاوی ناخرت بسی ناخرتی او تمائی چه انشاءاللہ اللہ شتا دے بچ پکی تیر شوی وقت پسیم نی خپا دارنگی دنیا معاملی دی تزوی واده دی ندارنخوای گی جو سبکی گی اللہ شتا که دلورو واده یې اخره دا وګران نگرانی د سبکو yra لښته کر yra کورم روان کېنده پیسی نشته د کور جوړو خدای پاک دا بس کیږي الله شکر دا یقین دا پخته اعظم دا انسان پوری بس او چې دا او وېريږي چې خدای سب کیږي وای خدای لاړم دوبه شو بدق اسړې لږته نو قالا ویل ابراهیم علی السلام بلا بشک ولكن ليطمئن قلبي لكن دديده بارا تشمتمئن شذ سما الله وتفيها اطمئنان قلب وادي نو قالا وفرميل الله رب لذت وخصب انسام وسونساء اربعه من دوير سلورد مرغانونان مارغان مرغنكمكم قران نمون اللي ديغستو اددي بجكر كول كي سفايدم نيشت از كه حديثم ملي زكر قدي وبسيري نو دي وېدا سلور مرغانو نو یو چرګ یو تاوس یو کونتراو او یو کارو نو بیا د دې هغه د ذکر کوي چې په مرغ مرغ دا چرګ چې دینه په دې کې شهوت یې سیاتي د غټي حرکتونه تاوس کی قبر دیو و کارغه کې چیدهنو ولخورا کېدو دادی وغه دې بدا خبرې نو دا غیر ضروری باسون دي دا به ته ضرورت نشته کوران د دې ذکر کړي نو دې ته ضرورت نشته چې بس باندې ورپسې شې چې معلوم کړ چې دا څلور مرغان سو نو مقصد دې خبرې ته ته ګوران چې الله پاک مړی الله قادر دی الله ار سکولش نو قال او فرمایل الله را بلی جات په خوص په اروات امینت وری سلورد مر قانونا سلورد مر قانونا فسرهون نئلیک یی فسرهون نا دی او دوا کراتو ندی اولمانا فسرهون نا ځان سره یادت کا فسرهون نا ځان سره کا او دلتبیا کلام حذفته ثم قطواهن فسرهون نئلیکا ثم قد تعهن ثم اجعل على كل جبل من نجس اولی ځان سرادت کا خیو جنا مثلا چې تا چرګ دي ته تاسو ته نو پسیری نو خبره چر سدي اولی ځان سرادت کله کنه مرغان خل ځان سرادتاینې ټنتی فال کو نو چر کو نو دا بیا خپل مالک پسی راځي نو اولی سرادت کا یې الال کا او ټکڑی ټکڑی یې کا او دد دا کیما یو بل سره مکس دا دا شی چې وځري اډوکی بنتونه هر څه یو بل سره ملو شي ثم ای झाला لا کل جبل منھو نجوس او بیا دا غین دا سیلګه لگا کیما راواخلا او داني سوچ دا لا کم کومور ندی نه باغی باندې کی یو یو قربانی تلګه لگا کیما کی دوا او بیا وتاوا سوکا ثم تو ھن یا وتاوازه کوم مثلا ای چرګ راشا هغه براماندی وای مفسرین ذکر کوي چې سرونه ځان سره پاتک چې ته سر لاس گیونی سي چرګ आवाज کې چرګ راشا د چرګ هغه غوخ یې ډوکی بڼي ارس نه کو نه پورې وراشه دلته کې با د دانچا جوړ شي واخه به او دا غینا به واپس تر کو دا نور چتري کمار غاندی دی یو معنا چې فسوره عدد کدا مرغان د خپل ځان سره الیک خپل ځان سره بیا ټکړی ټکړی کلام هزته سمکتوا ہونا نو دلته کې بیا د فسره ہونا د ساره یا سورو مطلب ځان سره عدد کول او چې کله د فسره ہونا د سوار یا سیرو نو بیا ودا سیر ہونا دا به بیا معنا درسي شي چې سیر ہونا اول پر صور هنه دیکنه سواد پر پیش سرا. چه صور هنه شیده سواد پر زیر سرا. دمانا بدا چه شیده قطوه بعد انتا میلی هنه ایلیک. سور هنه بمانا ده کٹکولو سرا. کٹ, کٹ کٹ کدی تکڑی تکڑی کدی بعد انتا میلی هنه پس دا غیر نه چه ایزان سرا دد که. سم کی دا دا او بیا کیک ده پہری او غربانه ده ده کیمی ده ده ده غونا پیا یو غربانی کیدا نو ددو مانی شوی تتوونو مانو حاصلې او دی چې بس اولی ځان سره عادت کا او بیا ټوکړي ټوکړي کا ادا کې می نلګلګا پیا یو غرش د علاقه کوم غورور دي پغی باندې کیدا نو داه زهات ابو البقاء کری رحمت الله له چې پیدای شونده کتاب دی ارا بول قران هغه کې لیکل دي کتاب دی تبیان فی اعراب القرآن نبی کلامی پکی کڑے دے او دارنگی دادی کتاب یو تیبیان نم دے تیبیان فی اعراب القرآن او دویم نمی املاو ما من نبی الرحمن املا یعنی مطلب تو خفل لکل نشکو لے گنا نو دب املا کولا دب بھی خشاگردان نبی نکلا نو املا لکل ما من نبی الرحمن چه احسان پی کڑے محربان بادشاہ چه سردرندو اسطر کو لگیا دے او د قران کریم قسمت نو تقریبا 840 سالی شيوی دي متوفه 1116 هجري کې د اذوان ته jihad تب کړی دي اوس یو حدیث کې راځي د بوخاري شریف حدیث ده ابو هريره رزلونه روایت ده نبي عليه سلام فرمائی چې د ابراهيم عليه السلام مبارک وای نبي عليه سلام وای چې نه هنو حق کو بشپ کې د دې معنا چې د دې حدیث د موږ ډیر حقدار یو شک کول باندې د ابراهيم عليه السلام د بیا په چې په سلام وای شک کړي ده نو لږ شک نه کوو وګوره هغه ده چې لاسینګا ا مړی ژوند دی کین راسی به موږ ومکو دا خبره صحیح نه ده محدثین معنا کوي چې دا خبره نبی عليه السلام په ابتدا کې کړی و چې ډیر علم وسرنو خدا جواب درلود یحیدو د دې جواب اوله معنی د دې حدیث علامه ابن قیم رحمۃ اللہ علیه کړی دا په کتاب دی اومدارو صالحین کې د دې حدیث په معنی کړی یو چې کله مړی بځوندې کولو کې چې شک وې نو موږ ډیر لای کړو چې السلام شک نه لیکل نو موږ څنګه شک وکړو ویګه په خبره ابراہیم علی السلام شک نه دی کړي د چیاو شک نه دی کړي نو مونږه څنګه شک وکړو مونږم شک نه کاو نو نبی علی السلام دلته د دل ابراہیم علی السلام صفائی کړي چاغو د الله په تخلیک کې شک نه دی کړي او دوی ومانه دلته کې شک ومانه ده مطالبه یې چې د الله نه مطالبه کوي چې الله د ابراہیم علی دعا قبول کړه نو نبی علیہ السلام وہی اللہ زمونگم شکون ختم کړه نو نو حق کو بی ازالۃ الوهم من ابراهیم سنگج د ابراهیم علیہ السلام هغه دلې غوستو او الله دعا قبول کړه الله وتعالى یلوخذل الله ځا شانتې مونتم دلایلو خا الله تبمړي سنگج وتی کی الله مل دلایلو خا چې زمګ اسړو مطمنج مطمئنه زمګ مجایده وشي او بیا الله رسول الله نبی علیہ السلام توا قبول ک نبی علیہ السلام چې معراج په لاړو دپو معراج کې داسې مشاهدی وکړي نبی علیہ السلام چې هر سو تعالی او جنت تو زه تر سید تر موندا هه پوری لاړو هر څې او لیدو علما ابن قیم رحمت الله علی په مدارج صالحین کې ذکر کړي چې د خلقو دري قسمت یو عوام چې دای بس بشپاغه یې ملکی مطلب چې بل سړې ولا سپې معلومات ورکې پاغې باندې چليګي یو عوامو دې مولا مادي هغه یې په ته خبره نه مطمئن کیږي هغه په خبره سره دلیل غواړي دلیل ورته خې په دې خبره سره دلیل قرآن کښته حديث کښته د دلیل د غواړي او درېم اولیاء الله دی اولیاء الله دا غفلت دی د الله د قرب د لټولو کوشش کوي نو د دې څونه بیا په مشاهده باندې مطمئن کیږي چې د بخبل سترګو ویني ويګه مطلب دای ته چې عین یقین نشوي په بخبل سترګو ویني لیدل نو دای دا څنګه مطمئن کیږي نو د تلق ایبراهیم علی السلام د پدې درې مړلکیده اولیاء الله چورته نو دیو الله ما تمو شاهد اوګه مشاهیدانه توکان چې زه په خپل سترګو باندې نو الله را بلی ساتو تا ویخه دا شان څلور مرغان ډول ټکړی ټکړی اېکا او بیا وتاواز وکړه نو را وشی سم مدو هن نه اتین ک سایا بیا ووازو ک دي زنا ورتا مرغانو ته ی اتین ک نو را وشی سایا په منډ منډه م په سیرنجر کې چې ساری ځان سره کېدا او نور بداني چکنیکا چې کم یې اثر ته پلاس یو ني سي نغای باراش پدیځه وانی مشرک بدتی زال دلیل نشي په ګوره مړو تا आवाज جاي شي ابراهيم عليه السلام مړو تا आवाज وږي ابراهيم عليه السلام مړو تا आवाज کړې ټکتا هغه چې څنګه आवाज کړې بابا تا आवाज وکینو ها راځي اول لړکی او بیا ووږي او به سر سره یوځي شيو صابو کې راشه استاکر پره کې ها کول شي دا سي نو یې راوي ته غره مړی مړینه سوال کول جاي سي نو پیغمبر هغه باندې نشي وندو کوله دلته به کم مړی جوتي کېږي او صابو کې راځي ودای و غره ولي ته د ولي د شهاده پیغمبر درجه تر رسیدي شي د ټولي دنيا اوليا چرجه مشي دغه د اغه پیغمبر درجه ته نشي رسیدي چې اغه قران کې الله ذکر کړی نه دي اړو شاته نو ممنور شي پیغمبر دونه اوچته تر اچا داسمه کې واسمان ترمنځ فاصله لګداو د پیغمبر او د ولي ترمنځ د ترچې فاصله لري رسیدا سممدو حنا يا واسو کدي سمرو یا دینک نور وبشیتاتا سایه پمند منډم والم اوپیشم ان الله چهبینن الله عزیز غالب دی کو څوک منی د دلایلو ته داو والله غالب دي چې سزا ورکي هو حکیم دی چې حکمت ته چې فوري چاله سزا نه ورکي الله دې د هیمتو مخافت کله سزا لیټ کی مته توپه وباسي او کل سزا لیټ کیلا الله توپه کوي چرته ولا خو سخت سزا ورکي واللہ جسم تیمانو دا مال حفاظت وکړ ووای زیات کای را وخم قال <سؤال> ابراهیم او چویل <سؤال> ابراهیم علی السلام رب و زمربا ارینی او حیات کای ولكن ليت ما ان قلبي لكن ددید پاره چمت مئین شیزړه زما دلیل دید پاره غواړم مشاهده دید پاره غواړم قالان وفرمایل الله رب ال عزت وخسبسونی سار باتم من اتویر سلورت مرغانونه فسرهن اليكم زانسری دتکا او بیا ټکړی ټکړی کو بیا کیدا بهار یو غربانی د زینا سهیسا یا پسرهن کټ کټ کارستو دتون دبل ځان نا قط قط صم مزل بیا کی گرا لا کل جبلن پہاڑ یو غربان منهن ند دمار غنا جزئا سیسا د دې چکناینا سیسکی دا صمد هونا کدی مارغانو تا یا تین کنورا بشیتا تا سایاپ مندام والم پوشان الله چغینن العزیز غالب حکیم حکمت ول ذاته